Не тільки ми знаємо тебе, пана, добродійниця наша, кожен іде до тебе, як до сестри чи до янгола. Саме як до янгела, підхопили інші. Що ви, панове, спалахнула і зашаріла здарина. Гріх величати мене, грішну, таким словом, скажіть краще, звідки ви і куди? Там із різних місць відповів високий жебрак, який бував уже в Києві не раз. А цей Кирпатий з підбара, з нього, чисту правду сказавши, 15 шкур здерли, полюбився, видно, економові й орендереві жидові. За 15 разом таки надумався, пусти їм червоного півня та й до нас у ліси та байраки на прохолоду подався. А цей ось, теж з поділля, провадив далі київський жебрак, показуючи на іншого прочанина, служив у Немирові, княжого економа пана Лемківського. Той економ жанатий вже навіть двох дітей мав, накинув оком на його молоду жінку та й одняв. Ну, це йому не сподобалося. Взяв він панського доброго у срібній оправі ножа і зарізав економа. А потім йому стало жаль молодої вдови, сиріток, то він від доброго серця і їх порішив. «А його молода дружина?» – спитала Дарина. «Дружина повісила з того ж дня, трохи раніше», – похмуро відповів Прочанин Знемирова я відвернувся. «А ось вони з Вишняків, що за Вінницею, пан Деякон». «Що?» – здивувалася Дарина, переводячи погляд на Прочанина атлетичної будови. Кошлата вогненного кольору борода, таке ж настобурчене усі боки волосся – Обрамляли його рябе широким носом обличчя, надаючи йому звірячого виразу. Але сині лагідні очі суперечили всьому його вигляду і пом'якшували враження. «Бо істину, ясновельможна панна», – відповів низьким басом, що виявляв оксамитну октаву, атлет, який стояв у кутку, освітлений промінням вечірнього сонця. «Я колишній служитель вівтаря, деякон Воскресенський». Губернатор Вінницький одняв у добродійника мого отця Антонія церковну ругу, а Єгдаш той почав обстоювати землю, то звелів зацькувати його псами. Пошматували смердючі пси чесного отця, а губернатор приїхав з ксьонзами повернути нашу православну церкву на костюл. Ну я не дав їм чинити наругу над нашою святиною, замкнув тих панів і ксьонзів у церкві і підпалив її. Гораз, що збіглися наші селяни і допомогли, нанесли соломи. Церква горіла, як свічка, і вкупі з вогнем несла до неба наші останні молитви. Годі спинила його враження до глибини душі пана. Вона була надзвичайно бліда, а очі її блищали сльозою. Годі про ці страхіття. Розповіді про них падають на моє серце вогнем. А як же їх бачити чи пережити душею? «Бідні ви, бідні страдники, у вас усі втіхи віднято, і лишилася замість них сама помста. Та чи радість вона, друзі? Ні, зойк знівечено життя, крик останньої боротьби. Ох, братові мої, не піддавайтеся ви цій утісі, вона п'янить, але не дає сили стійкості в боротьбі. Треба всім з'єднатися і діяти спільно» щоб визволяти себе з ляцької неволі і захистити від латинян святу православну церкву. «Слова твої, ясновельможна панна, сама істина!» – зарокотав октавою деякон і зупинився. Та плоть немічна і прагне воздати кожному по ділах його. «А що ж, братове, нового нічого немає?» – заговорила знову після короткого мовчання Дарина – чи не вгамовуються в своїх звірствах ляхи? Чи не соромляться свого блюзніцтва латиняне? «Де там соромляться?» – мотнув головою деякон. «З кожним днем гвалт над простим людям росте. Що виробляє Канівський-Потоцький? Той пекло не нахвалиться, а губернатор Лисянський прагне самого Потоцького за пояс заткнути. Тепер пани вирішили викоренити гайдамаків». А понеже в кожному хлопові вони гайдамаку вбачають, то вони замислили винищити й хлопів. «Ой, останні часи надходять», – зіткнув один із старіших селян, що сидів у кутку. «Пропадемо всі, коли ніхто не подасть допомоги», – заговорив другий. «Он у нас у барі зібралося шляхетне панство, конфедератами себе величає. Пани їздять із псарями, п'ють, бенкетують і гвалтують». Тепер що не то чутка йде про грабунки та розбої.